Лесева Лесь своїм звичаєм украв від жінки трохи ячменю і ніс до коршми. Не ніс, але біг до жида, і все обзирався. Ага, вже біжить з бахурами, бодай же стеголови поломили. Коби забіче до коршми, бо як допаде, й знов буде рейвах на ціле село. І побіг з мішком на плечах. Але жінка з хлопцями доганяла. Вже перед самою корчмою хапнула за мішок. Ой, не тікай! Ой, не біжи, не розноси мою працю з межі дітей! Ей ти, мерзо! Знов хочеш робити веймір на всі люди? Лице без мала! Лиця я за такого газди не мала і не буду мати. Давай, мішок, та пропадай! Ані то будем ті бити! «Будуть ті бити з дітьми насеред села. Най буде покаяння на весь світ. Давай!» «Ти стара лєрва, ти здоріла, та я тебе і бахурів твоїх повішаю. Андрійку, синку, лиш по ногах. Най вам хлібець по жидах не розносить. Так бийте, аби сте ноги поломили. На каліку то ще заробимо, але на піяка ми не годні наробити». Вона говорила до своїх хлопців, що стояли з бучками і не дивилися на тата. Андрійко, може, мав десять років, а Іванко – з вісім. Вони не сміли приступити і бити тата. Бей, Андрійко, я буду тримати за руки. лиш по ногах, лиш по ногах. І вдарила Леся по лиці. Він поправив її ще ліпше, аж кров потекла. Тепер хлопці підбігли і почали валити бучками по ногах. «Ліпше, синку, валіть му ноги, як псові, аби тягав за собою!» І плюнула кров'ю, і синіла, але тримала за руки. Хлопці вже зважилися і підбігли, як щенюки, і били по ногах, і відбігали, і знов били. Майже бавилися, майже сміялися. З коршми вибігло кілька людей. «Мой! Та ж цього ще ніхто не видів відколи світ. Аді як б'ють? Ще цицька колорота не біскла. Покаяння на весь мир!» Хлопці били як скажені, а Лесь і Лесиха стояли закеменілі, покервавлені і не рушалися з місця. «Мойня, хлопці!» Та же ви пірветеся, коли діді. Було, брати довші буки, аби сте ліпше доцігали. Бейте по голові, дідю, в розум, в тімє. отак викрикував якийсь п'яний перед коршми. Лесь кинув мішок на землю і став як дурний. Він такого нападу ніколи не сподівався і не знав, що робити. Врешті ляг. На землю і скинув киптар. Андрійку, дай ти, Іванку, їдьте тепер, бийте. Я ні носи. Ви ще малі, то вам тяжко підбігати. Хай, бийте!